کناهم سیما ان مکننا ګوچی موږ واسوار کړو ویل او ګرځول مون ویل را او ځونه د سترګو او د موجوده په معنا یعنی اس تدبیرونه کړی چې سړي باندې او بلار شي په ورته کوم وختونه ساسو په نرسلونکو ځارنه نوخدایو یې سم پیغو ورکړی خو صرف پېم کارولو تکه پښکلغو او په وګونو او په ځل <سؤال> او په خلګل خلګل کې په دې سړي ځان له تدبيرو کې ځان سپنی ځان سپنې حاصله نوخدایو یې ستريږي ورکړې وګونو ورکړیو ځل ورکړو یې کارومګو همہ اغنا هم سم وروه ولا ظاروا اس څه نو نه کړی چې د دې وګونو اوس نه سترګوني زلون چې د هیڅ فائدو نه کړا ځکه حدونه آیات الله ځکه چې دین کار کړه د خريدا آیاتونه نو کافر کبه دا پیدا نه ور کوي یعنی به تدبير یې اسنو زلدلی تدبیر بس وکږي وباران تدبیر سکول د خري له قهر اسو تدبیر نشي کوله وها هذ ما كانوا ری او نازل شپتیه غشی چې دی ورکو ریټو کې کولې چې حمد لغت مونږ د دینه مې او خدای و چې کوم شي پورې ټو کې کوله هغه ته راي مونداده باکي آرام ته واي ستا سوکا حال نه وې درته وای وصلی الله <سؤال> تعالی <سؤال> صل <سؤال> الله <سؤال> الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى الْعِبْطَيِّبِينَ وَعَلَى صَحَبِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فاروذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در محکر رکوکی مکی دا کاشران دا, دا عبرت تفارخ قوم عاد واقعی تا اشار افرا چی اغدا دیفا لارو کل اغیی کلم چی امن تبتلل اغداسو تماللنی چی ستاسونا پتاقت کم زیادو اغییم ستاسو پشانتا کبر کرو نو انجام اس پیروشو خدایوی قاشا نور علاقم ما هلا کی کړي او تاسو ته معلوم دي داوس بیان کړي ته ورته یو بل قومه ته اشاره کوي چې پیریان په تاسو لري پښپلا کیده کلیوی غاڼه او پیریانونه خلک یې ريږي پښتانه مو یې پیریان ما ماګه الکه تاسو په سما ما ما دي سر چې سوګرد ما ما او هغه نور غوته یې ای پیریان دا ورته د یالینو اندخشان بارب یاری دو پیریان ما ماغان خودی وردادا پیریان ایده چیز پیریان و میمان دوڑی دی پا حضور پاک چی بزاہی رستا صنی تاقب جیاد تک آمند ار آمند دی دی خودی پاک انسان چی یاری دیو سیزن دا انسان مثال پورتا ورکی اگر قرآن شریف خود انسانانو بیان کی دا خود و بد خود سوکتی او بد سوکتی اگر خود فلسفی کتاب د انسان بیان کې ټول انسان و بد غواړي دا رح كله مثال دی دا, دا بدو مثال خکلو تر خو مثالونه بیان کی تاریخ كله انجام مرته کوي او چې څوک بد کوي دا بدو انجام مرته کوي چې داغه انجام خراب كله ول ولخد اهلكنا ما هنك من القران بيشکه هلاك دي چار شا... چار چاپیه رستا سنمنګ تلولا دې په لار کې د قوم سموت کله د حجر کې چې شام تبدل نه پاه سموت باور تا او بلې شام کې د قوم لوط علیه السلام کله د بخیر مدار سره او باخیره ميت چې خدای پاک تباکر نو خدای وستا چار چې اپیرا کله ما هلا ګریس وسرطنا الايات دي تم په مختلفو طریقو پیش کړي نه د حضرت قلب چس معجزه قسط و غم ورطا پیش کردی دی خو دل اندی باوجود دا بم دسته پار ورطا پیش کرد لالهم یردیون دا دیده پار چه دیده دی کفر نه ووڑی خو اغی برا ووڑی دل خود اغی مختلف رنگونو می ورطا معجزه پیش کردی دیده پیغمبرانو پواسطا چې دیده کفر نتوباو باسی خو بی بده کفر نتوباو نحکلنو انجام خواب شد دچ عذاب په وړاندې نه د دې هغه خدایانو به د اخلاص نکريش خدایوی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرانا اله دعوين داد نکاو دې کله خلق سره هغه سيزونو چې دين وليو علا ودا خدای حقيقينه او خدای سره د پارا د نزدي کډ د لوی خدای وی خدای ما عبادتو الله وقربونا يا الله ذلفا په زمون دا د بتان چې دا واړه خدایان دي ا موږ کې به خوشاله کو دي عبادت کو دي به زمون سفارش کی دا غلیف د دربار کې نو څه تکلیف مصیبت راځي نو دا بم بچی نو خدای ویاغ خدایان والے والے سره خپل چې دی د خدایان غي خدایان کړي نه پاره د نزدي خدای غلی خدای هغه خدا. بل او مصیبت ته ولا ورل نکري شه ربطانې فَلَا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَلَا يُنْزَلُ إِلَيْهِمْ سِرَاحٌ سَيَذْنُونُ شِدِّينَ يُولِي وَعَدَّ قَدِي حَقِيقِينَ عَلَى هَوَى زَعْنُ لَهَدَيَا قُرْبَانًا ذَنِذَيْ كَدَغَلُي خَيْرًا بَلْ زَعْنُ عَنْهُمْ بَلْ كَغَائِبِ شُعَرًا أَخُدَيَان مَيَان تَبَرُخُ وَذَلِكَ عِفْكُهُمْ دَادَ دِي دَرُخَ مَرِ هُمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أَوْذَانَ هَجُورِ كُلِ سِيزُونَ د ځان ته جوړ کړو د روغو د دروغ خو س حقیقت ني چې کوم وخت حقیقت راشي نو دروغ روب شي او پیریان واقعیتې شاه پیریان کله یو غيبي مخلوق پیدا کړل چې عام خلک یې غنوي شي کولای دوه مړه کبیدې کار انسانل د نړۍ نه ودی نوک نو به نو نظرون نه آیت کې پخواونو فلسفنان او په پیریان نه مننن او اسمني روسيانو او اسپريانو انګريزان خو په خواونو مان انګريزان یوه ديات انوان سيكان زه هر مذهبي کتاب کې د پیریانو ذکر دي انوان سلور وي دی های کې ذکر دي سيك په کتاب کې ګرم ذکر دي داتش پرستو کتابونو کې ذکر دي زار دش کې انجيل شريف کې د پیریانو ذکر دي تورات کې ذکر دي حضور پاک اخذر دا پاک دار سلوی پیغمبر علی گلی چه دی پیریان و ته پیغمبر دی و چه کم وقتی حضور پاک دنیا تخذیر اولی دو پیغمبری شو روشو شیطانان چې با د ملیکو دا خبر او ری دو دا پا عبرتلن نو غیبی دا غسر وقت که با پیرالا نو کلبه چی دا خبر و ری دلی ون آقا بغولگی دا خبر بطلار دی با مرشو بس و بس وزید و خبر بامتلان کلبه اگر خبر نو کود به او لې دا خبره به د رارسې دللی وه غانې پیری به خپل او کا تا اوړله د چا چې بې طبی او به خلکو ته ساارله ب دا کار کېږ ماان به اووش س ور سره دان نه یو ځای د چې ورې پاخ پا کوی د دو برتتل بند شو بیا یو بلته لکه د معلوماتو کې چې د چل شو یو نه کسان مکیمو کرنې طرخ پر. دا ولې راځي د پیغمبري حضور پاک یو میلې تراوا عربو کې بعد حج دروازه نه مخکې میلی لګې دی دا قبایل او قومونه بو یوځبې یوځې او اوکاز او بل مجنا او بل ظلمجاز دي چې په میلې وي اخیربا مینا ترافسه ده په حضور د اوکاز بازار میلی تراوا بلار او د نخله کې منسک او پیريان څو وخت چې ورېدل اعربیتی وکی خواده دا, دا توحید ویانو دا خواده دا یوالیت یو اگیو یا لکت دا غصیز دا دا فا حقانی تعلیم را دا. اسمانی من خواده خلق دو کون دا خواده دیگ دا دی دا دا ایمانی پی راو دا تیلی دا د دا دا نسیبین را گلی ترکو په من ترک و پرمینس کی علاقه اول پی قوم تا تبلیغ کرده دا دا خواده دا ایگر را گلی دا بایان ناشد بدریس او کسان ناول دیو مکی مکرمه قوشا ترات نه شپږ د له حضور پاک تبلیغ لوراله ک حج لانی د مکی مکرمه د مغبری دروازې سره نيزي یو جمعہ تی رایننده مسجد الجیم دا دغه حضور پاک تبلیغ ته ورغلی تا په خوا دغه د بدینو اشاره دینو شپږ د له حضور پاک پیریان ته تبلیغ لوراله یوزل ورغلونه وخت ترایو صحابین سره مونږ تل ماغې لري کینه واغنه کیر خطا کوي ما پسې مره ده دې دې ما نه خطا هغه زه ټول شپه ما دا یې خبرنه شو کور دغه چې خلک براد او دوه د شنه به وي کیر په اور بار اور شي دغه بدري او وزوره پاک ټول شپتل سار کیرا په ما سره تیار کیرا نه وا توسملا صدوش به را تو پیریانو نه نه او سوس سونو واستلو ته د امه توایا دا چې په خاصونو ځان نه پاتې یاد اسنو یاد قچرو یاد خرو یاد اوخا نو دا خاصل چی په چې وی دا د دې سیستم کې دا زمونږ ساروی خوري چې په دې د بدبوینو اوی د نفرات کوي وی دا څنګه پری وی دا زمونږ اسنو تطدې پاک دې کیچ کوم وافي او داني هغه ورته تازه تازه او پاردو کې د استنجان کې اونстаў ما زګاړو کې زمونږ قرعره نودارو اخره حضور پاک باندې کوي اډو کی بهاستنجا دا په غني استعمالوي او خانشنو باندې بهاستنجا نه کوي اډو کی دغې لپاره ته اوس په څنګه طریقې قریه قریه بوې هر سچې په دا زموږ په اړه او خانشنو دغې د سروق کوله کزن په دې استنجا مته یو نو په پیرانو ذکرم نمونه راغل په پیرانو له په عمرم ډیر ورکړي زر زر کال یو نیم یو نیم زر کا دموږ استاد او پلاهور وسفهات چې دا راتوي صباح کې یی زمان هندستان کې سبق مرګرو الېره مودې بیمه یی اوراس په बैठक کې پروت ور بند وار پهس نه وخت د شپې نه ساپه یو انسان لید نو د باندې یار و اور ته یی رېګه ما چې پیری مو مو تعالیره مودې اوسې سبق ویلې او تا ځنه ته یې اندلځه چې ستاره بیماره نه خبر شي بزر اغلم جو مو سره او بزر دې اغلم دې موزم چې دعا ورکوي ای بسم الله دې راخه دا یو خاص ترګي پټک ترګي پټک کې شکایت نه و زنګل ته رسول زړه په حرکت پېن شو زنګل کې تاسو لوي منظر ته لکه جلسه پښه سټیج ته بل بلپونه دیو دا اغلم دې دې ټن تو نا یو سپنګيري سړې پتاخنا زی ورماخه کم داسې ورځې موږ هم د نو هغه دا وی سي دا له عالم د ډيري مدير راس بیمه ارته ما وته علا شنو چا د یو کړه به جې تر را ومه به راز جې به ټک تر و را شنو مرته تاسو میله صحابه دي هغه زمانه یو شاگرد عالم نشړت ماره وجه له بعضه ماران هغه پیريان یا سپین ماران نو که موندا چې سپین مار پخور کیو یې ورته وایي اغه احد چې تاسو نه نوو حو سلیمان علیه السلام هغه شته په هغه احد درته يم چې به سرګند نشي خیر دنيشته څنګه څنګه سرګند شنو به وځنه نو د مار وځله ماره مړکه یو د وسړی رااله دوی پوتې یې تاسو نه نوو سره یې بیا خو به یې د یزې څخه واره هم دې می زمونږ خپل یوه د قشاند یوه مجلس کې پوتو صحاوی پات اثر او قاضی مناست صحاوی موشه اقا قاضی ورته دې مجرم نه دی واله ای حضور په قاضی چې د خپل صحاوی دې می ما د حضور پاک خاطر دې دی من ته بیا بجی قامن قد حقهم سوچ د بلش فقام په شکل کې سرګن شو دې راغي په حکم کرا نو دا پیری شو چې د ما په شکل کې سرګن شوې دې ما <مارکو> اوهلا وجنی د ملک دیصه خبر ده دی ده. دا کستا ست کافرانو سره جنګ یو مسلمان نه کافرانو سره و دې دوه توله دا که دې تاسو قوم سره ولاړ دی چا دا وجل الای پسې لو چا چې د کم قوم جاموا وښ دی وستا دې داری په حکم قرار و دېنو خبر دي به اجازه رخصت وې دا سوته ودا صحابو نو صحابو جنډو نډیری نه پیریه اوس فهم دې دي بعد نا پیرانو خدای و ایزاں وزره پزوره پات اول نو خبر چي دا کسان نه نا به صورت جن نازل صورت جن داس کړه زمانی کوه هڅه مو د قران شریف زمو 4 صديه سره یوې مخبره نه بعد شپږ ایکسن زلم زلمي څړي چې اړوري ویژه پتلم مخبرات یو بیرونه کر بیرونه پسونه او ځبونه کیناسم گردانونه یوازله مې ګټان کوم دا س سكين اصل دا ټاپه سان وی افسه منتصرت دی نو آ مې زپریشم چې پیر یم مې ماور ته سور شو وی نو سكين اصل دین نو افسه په کوزور وای مې ما په زور وی دا غینم بدلله نه आवाज ولیک په زور آوا مې دا غینم په چې نه پیر من یو پیری نه ورتا چې ځې په اوسمشت دا د درسونکو چې طالبانو په شزه طالبانو په یو غره سره تاسو کې پیریانه አልوايره دوی په صباحونو کې طالبانو کې دا اکثر چې نه مخې کارم ته په دې ځګری مولایم او باجور مولایم هم نه مرتا نه خيغه کی څنګه چالي غره دوی کې پیریانه طالبانو په شکر شریف وي له موږ کې ای کدا چې مالمی چې مدرسې نشته چېونکی پیغمبر دا قومو ته د ام انسانانو ته د بنی آدمانو ته ناری علم مو دلته طالبانو ته ښکله نخکاری درس کې شامل حاجی محمد امین سيف رحمت الله علیه وفات ته حق با د الکاف ماشي مراد دې داسې به زمونه په قرته یې مونږ راځي راتل بیروبعتونی چې شاه عبدالعزیزه محدث دی لویل هغه پیران ډیر مریدان هم باز ضرورت چې په ورين توبلو یاريو مساله درحال کړه خو دی <سؤال> وې سره تعالی کنه قران من الجن <سؤال> یا کا واحد من درليګلی او ستا په طرف سيودل دا پیران داس کنه قران غي او د قران شرکت زه راځم د سبا مانځک تلاوت وکړم فلما حضروه چې هر کله حاضر شو دغه اورېدو د قران ته قالو انستو یوم الطويله كبشه فلما قضيه چې هر ختم شو وینا د قران شریف ونو ال القامهم جيلال فالقوم تمنذرين يا ريف القام د کفرم د ایمان نور ته يره نو خبره لقد قلت بصورتنا ذلك خلوحي لأنه مستمر خرمان الجن فقالوا اننا سمينا القرآن عدد من يديل رشد فاعملنا بي ولما شركة ربنا لا نحب القوم تنسيبين على قينا راغلو قالوا بي ويخب القوم تيا قومنا يا قوم اننا سمينا كتابا من غورد يخب الى كتاب انجل من بعد موسى تنازل شوه دي بسك موسى عليه السلام لانجيل شريف كي احكام مشتدي كعامك سبع یو په حالیواس د کتاب انجیل شریف په احکام په کینسته د دې عام احکام د تورابتی په تورات ټونکو یو مستقل کتاب د ذکر دی چې ذکر کوي انجیل ذکر کوي مېاس لکه قران شریف یو مستقل کتاب قران شریف خپل قانون تشریح چاتو محتاج نه دی انجیل شریف کې حکم دی چې تورات عمل کوي موږ ذکر دي تورات یادو کتاب پرناجل شویل د پښتنو صالح سلامونه مصدق الیمام این اے دے تسلیق کئی دار ای کتاب چیز دن امخ کے گئی یا دیل حق او دا سیخ کلی کتاب دی را ہمائی کئی دا دین حق سلیتا خیل حق علا حق دین و ایلا طریق مستقیم اون ایغ علا یا قوم انا آمینو بی ایمان پیروڑے یاکفر لکم من جنوبکم خدا پاک پستا سبونہ حنو بخی و یجرک من عذاب علیم او بچ بمکی دا عذاب در ناکتا ایمان نوڑے بیدری سوا کسان مسلمانان شوید او بیسر راگ را دیدی حضور پاک و من لای جب دائی اللہ چاچی حکم د دا دائی دا دا دا خدای دا طرف آغا پیغام روڑون کی بلون کی دا اغا حکم چی چونو مانا فلیسا بمعجز انکدار دینش اخلاص دی دا خداینا پزمکا کی دیگ اخلاصی دینش ولیسا لہو من دونه اولیاء عنو بے ددشتا علاوہ دا خداینا سوک مدد کون کی بے سخلاصو لنشرو اولاہ کفی دولا علی مبین دا بے پسرگند گم رہے په دې زمونهه باندې دنیا کې چا ثانوي ومني اول یو رس په سر پله ده اولام یې راو داخله ان الله الذي خلق السماوات و الارض چې چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه ولم ياي بخلقهن په پیدا کولو سترشوي نه جاګه هغه دین نه نه قادر نه هغه قادر نه علی اي يحل موطا چې موري د دوه رجندی اغلبې ځرته آسمان او زمکه پیداګړي د واستریو په ناره اګه موري د باران شې زم دې کولې نرمې نه کینسا د دې نار نه دې ځمکې نه ديار لاسلکه کاره تا غړته نو چې دا دومره قیمتي شغلې پیدا کړې دا انسان څه شی دی او زمکه څه شی دی لوی خدای چې آسمان او زمکه پیدا کړې دا هې په پیدا کولو ستړي شې نه نه هغه دا قدرت نه لري چې جمد دی پکې د بارا موري بالکل بالا حاضر دی او تا قدرت مالک دی انه علی کل شیء قدیر هغه پارسي ستakot دی نو چې هغه راست ته پیدا کینې به پکې موخ دا پکې ماره ورځې بایو بایو ردل ځین کفروا علی نا دا هغه ورځې چې پیش پټې شکان شهران او اورتا اورتا د روان دی کښ او اورتا علی صحاب الحق دا اور اس حق دی کونه تاسو غلا نه منل قالو بلا ربنا ذبی اوسب ستاپ ازت زمو پر سمیت دا ټول حق او قال قیدت اورته وای فذوق العذاب اوس اوسکه عذاب مما كنتم تکو په دې وجه چې تاسو کو فرقو دام نه منل اوس اوسکه حضور پاک خوږه په توګه د سر د صورت په کناه چې ته دوی ته وایې چې تاسو ناشنا پیغمبر کو نه معنا په محکم پیغمبرانو کې تا دن راځي مونږه عیسایانو ته تاسو موسی علی السلام معنا کنا ابراهیم علی السلام معنا ک حضور پاک ولې چې څنګه تاسو دا وایي چې عیسایان د ځانونو په چا د پیغمبرانو معنا عیسی علی السلام عمرنی عمر کافر زکر یو پیغمبر پر انکار کو دا سی ته ټول انکار کو مونږ ټوله پیغمبرانو د خدای منو عیسی علی السلام منو موسی علی با صفاتونو چې خدای پاک ورکړي چې هغه پیغمبران دي د خلینو یزدین دي خدای په مختلف وختونو کې د هدایت د انسانيت د لپاره راځي پدې زموږ پیغمبر ته وی کاه سره پروا مه لره فسبرت صبر کما صبر او العزم من الرسول لك صبر چې کړی دی د لویو همتوالو پیغمبران پیغمبران ټول لوی همتواله دی علاوه او سلیفه اوندان پیغمبرانو چې څنګه صبر کړي تم صبر کاوه ولا فاستاجل لهم طلوار مکو ودې په حق کې چیرې عذاب پر راشي ودري دوی د پتوولې یا با بعض مسلمانان ورطه اصحیب دا دیس پیرون اخو منگ دیر تنگید او خود ایب پا حضور پاک تیتی صباح که تلوان اکا که چی قیمت رشی کانهم یوم یرون ما یعادون دا خلق با پا غرست شی دیویلی دا وادی دا سی با محسوسی لم یلبسو إلا ساعتم من نهار شی منخ الدنیا کی نجی تیر کری مگر یو ساعت دروازه کی قیامت راش دا واقع دی راش دی موږ دنیا کې چې اوساته او څه څه دې خپل ژوند ته وواره سره زنیو ته پندوسو کاله دی جوړه ما یو رستي را کړه قیامت پردای ټول کفر خدای مو خو ورته تاسو را ته ګوډه سړی ته تاسو مرجنته سره ته یې دا وګورې او ګاننده دا کا شران الله باغروز دا سیوی په کوم راست چې دوی دا وادیه غوښوي دي به دا سي لکه چې دینونه تیر کړي په دنیا کې مگر یو غټه دروازه مله دا له خدای ز طرفه پیغام دی ویرا سوال او تاسو امام تبلیغ دی اور سوال دین چې څوک مخالفت کوي هغه بحل کوي فان یحلکو الا القوم الفاسقون نهل عکی مگر قوم باغیا خارج davvero ma come ce da khoday da khonna bagawat kay الله farmani ga mahalaki wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabihi الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله عبد <عمالا> الله <الذي> ما لهم دې سورته چې موږ یې شوړو کول غواړو نو مې سورته محمد دې د حضور پاک ته مونږه د د قرارینم مبارک فکر راغله مدینه منوره کې نازل شوې ده دي. اتدې ش آیات دې وصلو رکوګا نه مدینه منوره کې په اول ورځ کې نازل شوې دې چې حضور پاک ته شرف ورکړ مدینه منوره یې دراتونه پس احکام نبی احکام د جهاد او د قتال مکه مکرامه کې چې حضور پاکو هجرت نه کړل د جهاد حکم نوراله ا چې مدینه منوره تران د هجرت د جهاد حکم جهاد شپس پسته هجرت نگی د هجرت سره یو مها سړی تملو هيو مرکزی زه نقل طاقت را جمع کولو زه نبی په تها حمله کوشش اکا پاکستان جوړ شونا تو پا اندوستان حملہ کولی شو پاکستان اندوستان یو ملکو تاغسر جنمه شو گولی نکستا مرکز نو زیدہ پانے دی نو جبھا دی نو نو اول حضور پاک حجرتو کم دینی منوریت تشریف روڑا یو مرک حکومت د اسلام قائم شو بس بے پیشو روک رہا نو دیکی احکام د جہاد دی بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین کفروا وصدوا عن سبیل الله. خلک چې کافران دي او خلک منه کوي د فری د لا نه په خپل همکوفر دی او ایمان ډړو کرو کار او جوړيږي لکه د مکې د غټ کاافان شوو فری و عدلله مالله هم فر د هغې عملونه ظیت کړ که دنیا کې څخ بد کړي د غې سوابمرنو میلا لکه د عمل د قبل دو شرط ایمان نهړول دی چې چا ایمان لري او آخرت کې دا غسقاوت صدقه خیراتونه دا फायदा نکړي د ایمان په پیانو باندې پلا خیر خیرات کوي دا غي فائدہ صرف دنیا کې یی تراسي آخرت خالی ده خو خدای وایي که کا نه خلک چې چا کفر اختیار کړي او نور خلک د خدای زلال نه ونکای او ادل اعمالهم پرې راغي عملونه ټول ضایع او ولذین امنو او چا چې ایمان لري او اما نو صالحات ورسرې نه کمنو نه کړې تشقیدو باندې یوازې بکه با نه ور کوي ورسره مومن زو د سرس کوي او ده خصوصا په ایمان کې وا منو بی مانو محمد او ایمان راوړل د پاغه کتاب کې نازل شې دی په کولې پیران بار محمد وهو الحق من بهم او دا حق کتاب به حق دین ده دی دخل غب د طرفه نو داسې خلق چې مان نه راوړې دې نیک امदूनې کړې دې حضور پاکې نذرته اخلاص امان نه دې چې کوم دین او کوم شریعت او کوم کتاب او قانون تارونه دې دامو منو دا د هغه طرف حت نو دا شل چې کفرانهم سیئاتهم خدای پاک بلد دې ګناہوںه معاف کړي یعنی مسلمان په دې ګناه معاف کړي واسله مالهم د دې حال بخې یم په دنیا کې هم په آخرت کې د کافرانو د عملونو ولی ولا ځای کوي او مسلمانان نه بولي نه کوي کی. ورکي سالک بان الذین کفروا الطوال باطل دا سزا د کافرانو په دی وړه چې کافرانو راوړي باطل خبره کوي چې حقیقت نه لري وعن الذین امنوا طبعون حقم ربهم او مؤمنان چې دغه خلک چې ایمان نه لري روان دي دی فق دین په سي چې د دوی رب ندوی دو، شوک باطل و پس روانیو د باطل انجام خراب دی آن څوک حق مانیو د حق انجام خشته دی د دی وجنه د کافران انجام خراب دی او د مسلمانان انجام خشته دی كذا لکی ادربو الله لینناس هم پا دی طریقہ ده بیانی خلقتا احوال دا دی انجام ورته ت بیانی خود اوی خد چه ده کافران ده ده مومنان دی نچه ده مومنان ده کافران و جا گررراشی دیا بسه که دا جنگ و دا قیتان پاوکی فا اذا لقیتم اللذین کفرو نو چه جنگم شده کافران و سرا فا دربار رقاب و خیصتون داوی حتی اذا اسخنط موحم ترده پوری پورې مغلوبه که تاسواروی گرم که اگه شکست وار که اگه لرا نو فا شد مضبوط کې بندونه داوی یعنی چې شکست وار که اسم انیول نو کلکی اوتاره دیا ته تړو نه پس په اما منن بعد او اما فلان به که احسان ور سره کوي مفتي پر دي او کو بدلته خپل فديو اي واس حتا تضع الفرب و ظرها تر دي ختم کی جنگ یعنی اهل جنگ کا اشران کی دي جنگ اسلحه خپل یعنی کافرون تاسه پامن شياهه پور ور سره داس سلوک کوي امان کي دل دي شي بالکل شکست مني ایا د اسلام حکومت ومني په زمينو کې داخلي شنه ډېر ورته سموي. کافران چې ځان کې وي لشي په زمون په شريعت کې دغې سلو او احکامات. اول دا کومفتي پرې د امتا په بادشاه د اسلام ته دیتيات. دنده چې په اوزي پرې دی لکه ستمن بندیوان ته دی د عدالت. هغې راخلاص کې یا په پیسې پرې ایو استینس تیز. درنده چې قتل کې سلام دا چې غلام او وينځک ودل تقدیر د ذکر کړی ده په کول مخریخ او د لیا پایه قتل حکم په سورته برات کې تیر شی او مخ کې انفال کې نو کې قتل او غلامی مرو شریعت کې غلام کوم حقیقت کې لا کافرانو د غلامه پښان تل مسلمانو غلامی د استور هغه و غلام تړلو په زنجیرونو ووب چې دغه و یم تدین کې غلامین راغل نه خدا غلامانو حقوق نه لکد عام مسلمانانو پشنه او دا غلامیم احسان دی لکه چې او کافر و دې مفتی اسه پر خدینې چې زکه چې ماست به استحال خلاف جنگ کوي او ایواز غی در کین نو قتل خدای چې ختمه کی او کنه جلت ہے چې قاتل هغه دا پارا درته ممکن نه چې په ورته ده ته او که جلت ہے نه هغه په ټول عمر بند کړه هغه فائد هغه صلاحیتونه هغه طاقت نه استفاده کوي بندیوان په دې باندې وان کول د غلامي اجازه کړل غلامه کاروبار وکړ که جهاد در سره کې د پوره سړی حصے کې چا لا ورکی د ده قبول قبولله ټول احکام لا سلو پشانت دي معمولی فرض نو غلام کو داره کا خیر و سر احسان نه حقیقت کې خو خدای دل ته غلام کو لو ختم نه یاد کړي ځکه غلام کو هر مړی کې نه راضي ده عرب او بچينه غلامان دي یو او قتلم ده خو او د ماشومان او بند او د مازو او مفت پر خدای له پایوس دار سړکی دي شي چې کوم سيزونه هر چا سړکی دي شي چې خدای دل ته ذکر کړي هیم ما مننا که څامن سره کې کې مفتي پرې دی هم ما په دغه په بدلې پرې دی واړو کې ستا حق په اختیار او قتل مجاز دي چې خطرناک وړیر مسلمانانو نه وجلې ترې دا ډیر مزیده په نو پرېدم وجلې مشي او غلام کولم شي دا به په پور کې د دې بنديوان کول او جنگ کول حتی تزال حرب او ځان حاچ سو پورنيې خې جنگ بوج خپل جنګ مان د کافرانو جنگ خپل بوج ختم کړی نه کافرانو شکست تسلیم کړی نه یوه پوره ور سره داسلولت کړ زالک دام هم خبره دا حکم ولو یا شاء الله کو د خدای په حکم لن تسرمنهم د دین به بدله رشته وي اسماني عذاب به په نظر کېږي یعنی د خدای احسان کلی چې د جهاد مقرر کړو د احسان کولو د کارنامو سره دکه چې اوقوم د خدا نه باغینو پهخواو قوونو باند د خې سه یکي آ اسمانی اافت به پیراه ټول به ی دم ختم دغا اسمانی اافت راتلو په نسبت جهات په سرچم دخرې آ اسمانی افت کې واړل وې معشومان سړ ټول مريغاسمانی افت کې د تووب او د د منلو ب ورته اجازت می خدا خدا شو خدای په داسېم کوي شو خدای د جهاد او لا راخوا که. دغه جهاد کی صرف جنگی سړی وځل کی خزر ماشمان نه وځل کی دیمداه جهاد کی دین او تبلیغ او دعوته لاره د ممکن حالت څخه د ورته هدایتو کی اسلام یو کی نو د جهاد د کافرو دا د خدای د طرف احسان نکنه که خدای پاک دی آسمانی عذاب مازلون او ټول به एकदम تبو لکړه د قومونه تبا کړي نو علی سلام قوم تبا شی ور دي قومات قومی سمود تباشو چا بانی سلیرانا چا بانی گٹی واریده سوکی دوبگرل نو خدای فرسی کولیشو نو خدای وی ما دام کولیشو چه انتقام میتے آجشتوی خدا اصان صورت ده کافران ده پاریو سرزنش ده ده درواز اصلاح درواز عمر تکولو ده ده جمدن مقام مر تکولو ده او بالبچه و خزبه محفوظی پاتیش نو جهان ده سره اصان ده اسلام ده دا طرح دا دموره دل ولو یا انشاء الله خو خدای غوسته لن تسره من هم د دینه د انتقام غشته یا نیه آسمانی افات به تنزل کړی فجهاد ک اول مقصد دا چې دا رضوی سره احسان دی زه مقصد پدای چې د مومن مخلص او د غیر مخلص پتہ ولګی کافر او مسلمان جنگو کنو د مسلمان د ایمان امتحان مومان نشي چې د اخره د دین د پارا سمره فرمانی وکړي خدای خو کافرانو آسمانی کړو شو خو تا تغوی تل ارسا جنگ روکا ذکر ستا پیسا معلوموئی ستا ایمانا یا اخلاس پی معلوموئی کہ جیهاد نوی نو دا د دا اخلاس پا سفتا لگه دا اسی خو پا خلی ارسا ریوی زدر دیر لی عاشقیم دا دین او زدیر کلک مسلمانم خدا دا روح کی معلومی نو خوه وی ولیکن لیبو بانکن مبار تاسو عزمائی بازی پا بازو مسلمان د کافر مقابله ته جهاد د فارور دی شدید خدای پنم سمره قرباني کول غواړی کني خدای خو پدوي کارن مرولش ډاکټر روسيان خدای نشي تباکول یو سیکنډ کې ټول روس تباکولش او د خدای او نظام له استغار استغار جهاد په کمزوري او الزیین قتلوا فی سبیل الله او مسلمانان چې شیددان شید د خدای پهلا کې د کاافانو په مقابلله کې په بلله اماله هم خدای پاک بدلوي عمل ځ نه کې دغ هرڅ به بدل ووررکې ډېر ډې بدل نه د مجاهد سړي ی وروپ په یو کم پ سکره بدلي یو کم پ سکر چې دا د جهات پ ل کې سرړی جهاد للا شي یروپ په یو کم پ سکرروه بدږ یو رکاتی پا یو کم پانزوس کروڑ رکاتونو بدلیگی یو روجی په یو کم پانزوس کروڑ رو روجو بدلیگی شی. دا جهاد پا سلسلکیم خدای پاک دمرا سوابو دردی ورکا نواللزین قتلو فی سمیر انا او آ چې چی دا خدای پا لارک شیدانشی فلن یو دل آمانهم خدای پاک بداغیست اسم آمال سيهدي خدا په غبدیت هدايت کوي او يصلح بالهم او د دي حال ورکي يعني دا رنده جن... خدا جنته د اخرته په بدل د دنیا کې وو جويته اطمینان نصیب کوي هدايت به او دو کې حال بهږي ويدخلهم الجنه او به داخل کې جنت تا عرف حالهم هغه خدا په او د لې په جنته لېږي تا جيت به وخت يا د دې د فارزي نه حاله جنتی چې جنات تلاشي نو خدای پاک بداده دماغ او سله داسه پیدا کړی چې هغه شی ورته بلد او انسان کاری داګه سړی چې اونوي خارونه بنګلې تلاشي نو دې سروزي دغه محسوسه وحشت محسوسه دا پر دې خلقت د بسې ناموس دی, دی, دی چې حضور پاک قسم پرې په قسم دی جنات کې به سړی خپل کور ته دا داسه ورته لار معلوم نه چې خپل کور نه زیات هغه دې روایتونه مالمې <سؤال> چار جنتی سرويوم ملایکی دی با خپل کورونو تور او دا خپل کورو تعارف باور سره وک دا د خزاده دا د خزاده دا د خزاده دا د خدمتګارا او دا خدمتګاران دا دې نو وېخله مونږ شهید سره ها ون ویني ساسکتوي دو باندې او بخري شهید سره دمرم د تکلیف نه محسوسې لکه د میګټک شهید سری او یو کسانو د پاره شفاعت کوي شهید سری به قیامت پر د خدای د عاصبې صورت ولانه وره شهید سری سرارثو ما ملاسان د شهادت به لیدل ا جسم را فزایند د جهاد راغلي و ادخلهم الجنه ده پات کو دی جنت ته بو زیار را خدای ښه تشکر جنت دی یا یوه آمو سر معاننو انتن سر الله ک تاسو د خدا د دی دادوو یع سر پاک به ستاسو دادو کې او یو سب به تخدمدامه کوم ستاسوخدمدمونه مضبوط کې که جهاد نه نو دی د اسلام به اسلامدن مو جهات پرې کې د ځکه خبر لاانه رو پهې پې اړن تن تنصر الله که وخده ده دین امدادو که یعنصر کم په پاک پاستاس امدادو که ویسب بی تقدامکم استاس و قدمون با مضبوط که والذین کفرو او آخلا چچا کفر اختیار که فتاصل لهم حلاتی دویل رسپیلی شدوی و عدل عمال عمالون بزائی که ذالک بیا انهم کریو ما انظر الله دا پده وجه بدوی تا سزا ملاویگی چی دوی بد گرن لده اغا دین او کتاب چه خده نازل کرده فا احبت آماله هم پده وجه خده زائق ده جوی عملو دین گورن افلم یسیرو فی الارد دین گرزی پده علاقو کسمکو که فینزرو که فکانا اقبت اللذین من قبلهم شو گوری سرنگیو انجام داغ خلقو چه دین مختیر شمیر اغی انجام سو دمبر اللہ علیهم خده پولبان تبیرہ وستدہ تباکری د فنې په ونی کافرین امصالحه کافرانو لپاره موږ شان صدالانه مقرره دي دا زمما سلوک د کافرانو سره دا نه به د اخلاصي درکینه لګي ځکه نه پدې وجه ځکه ان الله مولا الذین امنو خدای پاک کارساز دی د مؤمنانو او ان کافرین مولا لهم او کعفیران چید آغیسو کارسازا و مدد قوم کنیشتا و سلاللہ و دمانکو تاولا محمد و غردنا و السلام دعو بندیگنا الحمد للہ و لیم بلعالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمقسلین و على آلیم الطیبین و اعوذ باللہ من الشیطان و بسم اللہ ان الله <سؤال> يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات الفرديم تحت الانهار يقينا خذاخله كي مسلمان الله خلق الله الرحيم الذين عملوا الصالحات لهم ثوابه ورزق ديو داخل كي جنات الجنه تطجري او ولهین کپل او اخرت چې چا کوفر اختیار غره دي نه خیرات نه غافل یته متامتاو وی د دنیا د سامانونو نه فېریږي د دنیا قليلوب خو دوکو کې مشغول وي او یعلوونه کما تعلق له نه عام دی فرات کې په دې ترسا په دې غمېسا لکحافظ چې کیسالو وي سابق فراق که اس کا کئی بار تکی نی خوزی صرف سنیز دیکی گی خبر چې منقصلا پیدا ہے یا دا دی فراق انجام سده یا وزمون نسکا حوشتی کی یا بد دی ران تقوس کی اکنو کی دقشن دا کاشران فراق تی او سکا تی او او با تناستا اچ دا حلال و حرام تمیز نکی لکا ساوی چی نکی او صحابین پا بیغمیں پراک که دویم پا بیغمیں دا چکر برزنی تا چکر برزنی تا چکر نو کافران دا سے پراک که لگه دا صحابیران دا شانده زکر دویم پا والا فراک که دا صحابین والا رفتی او صحابیران که چی سریتو بیل دا کشاندی کن بشتا اوالا دا دوڑا چی که نا چی سوک بچرگان وارا لبسار بزردان تراوا چی بلتا پیاس پاتیش یقیناً دا معنی درې خالص د سارود اخر او اخرتي ورپریدي په اړه نه و پخ اخر پکې سم ښکاري دا څه دې ټول پکی نه چې دا نه لمه چې ټول نو ډېر خلک هغې د hebat na savage is the past of pirminate دا باسې چې زکو ترا په میا کې میرې تپری دا خپل شارج ماز خو دا مخم ارونه نه پکیه را کومو کرا څه چلو موریان ملي د خپل نشته موریان دیو وذر کینی پزمک بر اواله لکه او نه پر وسو چلو یو از دې نه خوړم ودونه د بے شرمی او د بے عزتۍ ډوډه لکه دا زمون توختان موذبینا قلصورو بزتاش کې تدیره وزموغه او ځان ته خانکی وي نه په والا راخو نخودین ولنزینا کفرون چاکو کافیان یتمتون د دنیا دې فشالونه فېدیخ و یاکونون فراقا کما تا کرل ما مل کفرات کی ساروی ینه په دې فکری او بیا مه په هغه حلال او حرام نو تونسنا وانا رسلهم اور دې د دې خدای ولی په قریه دير کني هي سخت قوته و قریه چې مزبوطه پتاقښتاده کلينا د مکه کرامینه یبه کملینا الی احرجتک دین چې چستانو دین کلی والاونو مذبیطو پا روانے کی پا مال دولت کې پا ہونر کی پا قسم کی احلکنام احمق خلاق کلی خلاق ناصر علا هم دا غیبیسو کم داد کون کنو نو تغمک او دیسزم جدینو بیوی خلاق ما حلاق کلی دا خود دا خود احسان دی چه دیو بچ کلی خود احسان محکی تاسو دا مسلمان آمان جام بور رو چه یو لکا خان دا زکر اخوان کانا بینینا ترمی ربیه آئی آئی انسان آئی سرے شیوی پا یو دلیل واضح در احب یعنی پس اما لا روانی چی واضح حلال دا وحب دلیل لری کمان زبین لہو سو عملی دیکی دیشی پشان لا سرے چی خشتخ کاری دتا بدعمل داد ودبرو اخوان او روانی فائشاتو مسلمانان په یو دلیل با رواني ایو مله دل حال اخو له سام پسو ترا او کا زن تا په بدن نه له مخک کاری نه کګونه د شرابو جون د بل عملو د او د جوعون خپلو چزلیک نو چې دا در دی په جن کې نو انجانې نه چې څو پواله حلار پسې رواني دایي انجام جناتې او چې څو او بادو پسې رواني دایي انجام حکم جانت خوده مثال داگه جانت بیانه مثل جنت اللتی وعد المتقون صفت داگه جانت چه داگه وعدشه وعدا پاکان وفرزگاران وصار داگه صفت داگه فیها انحارا من ما ان غیر آسن ای که بڑیر نهیرو نئی دو چه خنده نبن لی او بچی ولاری یا سمودا پتیرش نو اس, اس قسم تغیر و بگم زنیب پاکینا وان خارم من لمان لم يتغير قام اور دین نہ نہ ویدہ پاو چې فن به نه باندېहासन مر راځړي نه وای زړکی وانه وان خارم من لوان دیر نہ نہ ویدہ پاو لم يتغیر قام او چې فن کې اطاعت رازي په او کې فن کې فخر رازي دا سپې زلمه زکینس په مالي چې را شانت وی له کار تر راځو ته دا وی دا سروست په راي آ اخره دي روان په دې پاليزه او جنات دي روانه بدزم کې نه پاس روان دي په سطح او متوازن خطو د مليان کې خورېږي دا حساس کیسه اشاره ورزي چې کوم طرف ته اشاره واحده من خمر لذت اللي شایبين نهر نه پیدا شاو چې فندور پیدا سکو ګره د دنیا شراف خوخه پادمو تا نسقېونه درته خیږي ديمي دي دلل <سؤال> نه دا دې هر څراوي چې چا سکلي دي او تر شي تراوي تراهم لګي په چونکو نه شراف پکې نو خلک یې دا نسوار چې کینو نسوار څه خوشبو نه شیر ډیر شیر چې چا څو خاطري کړتو نه پښوند کړی دا د عزت او کدوم تر افلاوی